Euskal Dantzaren baletizazioaz mintzatuko da Filipeoianburu mila behatzeunta berrogeita bostetik berrogeita amahirura oldarra taldea zuzendu zuena. Horrekin emanentzaio hasiera herriuzusta festivalari urriaren seiian espeletako txanga eta kikibordaren musikarekin. Hiru momentu garrantzitsu izanen direla espiktu digu herriuztaren antolatzaile den haina azpeitiak. Aurten ejiuztako festivalak kokaen ditu hiru gai nagusi, orduan lehena izanen da soka gaia hautatu dugu Ekerik eginu egiteko, erian soka erakusketaren zako. Gero mugaz gaindiko proiektu bat gauzatu dugu Euskal Herriko Txistoel eta gero ba dugu gure 8.18 edizioko mutxikoaren eguna. Laugaren bat gehituko ere bai, latzak gauzatu du proiektu behi bat igi historio gaualdiaren inguruan, eta hau larun batean, aioze aretoan. Haurten, lan batera nahi du herri zoinu elkarteak txistuaren inguruan, txistua gero eta gutxiago ikasten eta ondorioz erabiltzen dela oarturik, urte bateko lan aurre ikusi dute Euskal Herriko txistu elkartearekin batera. Eta proiektua interesgarria iduritu zaio Eskualde Berriko kontseiluari. Horregatik, proiektua diruztatzea erabaki dute, emili dutoia Eskualdeko kontseilaria devient inquiétant puisque finalement on voit qu'il a petit à petit une disparition de la pratique du tchistou et uh, je pense que c'est aussi uh, notre notre devoir au uh, d'accompagner uh, ce genre de projet et uh, l'association uh, Herriostak orriaren bederatzean bururatuko da mutxikoaren egunarekin lo zeveton taldea eta kukai taldea izanen dira ikusgai